mivel mindannyian nagylelkű, csodálatos emberek, remélem megbocsátanak nekem. Külön említést érdemel Franco Cadeau, Simon Fraser, Anne Hannon, Jeff Kaufman, Beth Leslie, Corey Misticin, Andy Reeves, Ivald Schifrin, Marcia Stein, valamint Tom Stroud. Említett személyek, illetve hozzátartozóik nagylelkű adományokkal támogatták az általa megjelölt jótékonysági szervezeteket